Janamai, Janamai, nun sartu izin embarda? Zer egin zeizun, Claudin, lesbien mutxurdin zahar jorek. Maitexan, zeriakus izit. Zen pier, zen pol, jinkoa bera ingurriak eta mavergina initzalareba. Ez, zue ez, Janamai. Zue, ekipaz, kambiatuzieia. Köl decepzio. Oh, horraduzio apokalipseko eguna. Nike izin ahibena. Ara, erantzia xun beren la rosa garrunti dortia ziela. Eta nik uste nixinpere baratzeko liliatazela bintzen? No, haizo inoscenta zanamai! Eta nik erraniako xunga hizo lesbienek ez dutela potretik etxe kandenen lanen behar bezaleiteko. Horize oh, urt. Beraz, nik eha kutsikonako laba nola behar diren liliak arrozatu. Ze vitamina bota behartzezten. Oh, Zon bat aldiz eunian eta ze hitz polliterran. Hoi oh, gaizo, Clodin, deskripsione erotik ahorek tartia zankotartia behotik mürria egoiti gaiten hasi zela. Xuskandea bezala. Hordian oh, oh. ba. delako Florian hau? Et zina, Clodin? Ha, liliak flotin, Clodin. Holako zeit, bau, erantzia esu pixilezela. Bortein txikitzeko galdintzi asun. Ai, hene. Gile atsoin ian finitu zinez, eta sodurretik errautsa xuri baten sartzen eizu asun. Oh, prefosta, kokaina enez nifatzen, gu alhaben lagintu ferroi bezala. Maite sautoi, etxira miz zur. Coca-Cola etxu sudurreti sartzen, edat duzu. Ai, ai, Ah, fin, ni han intxunen eman talua ikin eta tampez... Errautza sartuzia esun basuan reumatizme indako vitaminak <laughs> ziela erranez. Reumatizmata, zuko horro <laughs> Ai, eta zes se entitzi zunin ordean. Animaleko beotasuna, seria kolorezku xinesi. Oh. Papatian, emazte hoi zigarri edera txemeiten esan. Emazte hoi? Ai, oh, huai behi dit toksikomanen sendatzeko zantro psikiatrika matetan. Shush! Elaka inusuk. Eskia zarri ziasunen margaitan. Mi azzi, zur zilotiz hartu ziasun. Eta margaitan, hura zurrustaka gamereko laminen ziloan bezinexel. Ordian eskia jupain azpiti hartu ziasunen. Gutsan apezen ikustea eta kosatzea behar demezala. Apezidor horren kustera, sasi, su. Margaitek plazer gehio maiten diasieni, no? Ai, bustanik gabeko mindi moderno jau, oi.